Berisain lagusiaren tenorea zurekin pantzu irigarai eta pompiez ulider galkarteko suiltzaileak filipinetan. Ango ekaitzak kaltetu jenden laguntzeko Euskal Herriko lau suiltzaile handira jadanik eta beste amar bat abiatzekotan susentzer egiteko beatoko dugu Nikola Rezegatekin. Bimilata Biko azaroren amairua duela Amerika urte xuxen. Onda mengi zigarriak gintzuen prestiz unziak Galiziatik Bretañara, lau presuna akusaturik, barne, barne orduko espanyol itxas ministroa, hauzi deliberoak egun diakinen dira. Artzaingoaren geroa seurtatu, helburu nekin, ikerketa sozioekonomiko bat abiatu du, garaziko mendi sindikatak bortuak artzainez usten ari direla ikusten baita, jozogo jenez sindikataren buruak aukestuko dauko. Eta iz, izasoinareken bururatuko dugu berisailau somat urtzoa rapatuda saretegi bakots konduak egin ditugu, bi istarien komentariueken jaz baino gutiago, bainan bi urte baino gehiago bildu da ortena. Aroa Ione Amalau grado Ez ta hotz baina Eurian nagusio deia eh, Zerua odeia Ez kargaturek egonen dela egun guzian Eta temperatura gorenak egon Amasai grado ingurukoak <risa> eta lehiniku dauntan, ezkondu ziren gi Martino Espel eta Jean-Michel Marten homosexualek ez dute kalte hor da inikukanen judek hori deliberatu dute Jean-Michel Kolo hauza pezak refusatu zuen horien eskontzia eta asuan batek zituen egin gi Martino Espel eta Jean-Michel Martinek hauza peza hauziten amantzuten egin kalte moralaren zata hamar mila euro galde giten zituzten, baina nirramezala judek galdea baztertu dute horai penal Eko aucieren bea dida Discriminatio homofoboaren gartika Pompmpi solidlider elkarteko lau sultzaile abiatu ziren astelienian filipinetarata, heldu bezain laster egoeraren diaagnostiko bat egin dute eta ondoko egunetan materiala eta beste hamarbal zuzaile abiatuko dira, mila, edo bostehun eta lau milapresuna artean hartatzeko muntatuku duten ospitale ibiltarian. Nicokola Reserturako sulzailea da, taldean antolaketa sarduratzen nola egiten duten ango eggiturekin lotura jakitekozaile duan berduten hori gallatu diugu Nikola Regerati Guk lan egiten dugu diadanik Filipinetako elkarte batekin elkarte honek lan egiten du manieko hauzo pobreetan hume sortzez uh, ardu latzen Et da eta haiekin abiatu behar genuen lan bat hauzo pobreetan, euh, hau txailan. Hori, e, e, izan da, sispa, gu laster, lasteer, haiek deitu gaituzte eranez, ba, badila behar handiak, baditugu kontaktu batzuk, huarte batzuetan, lortu dute, seio lehen eta gero, sinale bat, euh, telefono mugu geroarekin, bakarik raiteko laguntza behar dutela, hor duan, haiek eskatu digute etortzea. Eta hor duan, horiek antolatzen dute ere, gure hajera, manietik, Tokila ino, ordoan badakigu dian hanik, zetokila duen ene eta ordoan lan egiten dugu Filipinadako elkarte honekin, eta noski ean gero teoritateak orbadidak kudiatzeko, zaiten dira edo Filipinetakoak, edo honu, eta beti lan egiten da elgarrekin. Egan bezala beste hamar bat suhiltzeilea biatu behar litaizka asteundakuntan, material guziarekin, talde hiru iruaztez egonen da, eta iruazteren burian itzuliko beste talde bat igortzeko, ez dakite, somatironen duen operazion egunek, lan haundia baitutean egiteko. Filipinetarik itzultzian, suhiltzailek psikologo talle batukanen dute hemen agera egiteko eta han ikusi dituzten desmasiak kanporatzeko. Eta ondara bian, jaizkibel mendiaren mazelan againtzan adizan presuna bat ere mandu, uhain askar batek atzo eguer ditan. Erzaintza eta gurutsegurriko unziak aizan dira arratsaldu suan agantzalearen agantzalearen eseka bainan ez dute atseman itxasbazterreko ahrokean gainetik adizan againtzan egertu presunau, beste againtzari batekin zen eta unek ditu sokoriak deitu. Ondamendi ekologikoa hondibaten hausit liberua ezagutuko da hastezken untan. Prestiz hausia dena, 2002a dola ameka urte xuxen beraz. Iruro goita ama zazpi mila tona erregai, karriatzen zituen prestizuntzia, bitan hautsizen, Galiziako kostan petrolio isurketa e izigarria e eraginez, itxasbazterretan, bateretan zazpion kilometrotan. Galicia, Portugale, Oskalerria eta Orokorki, Akitania, Vande, Eskualdea Bretanya azkar zikinduak izan ziren bi eta hamabiku urria ha edo hamar urte guaitatu behar izan ziren ausia irekitzeko pantskaran bide. Bidea luzea izan da plen pausatu duten mila bostehun elkarte edo herientzat. Eta initzzek gibelerate egin dute prozeduraren luzetasuna eta gostuarengatik. Ipar Euskal Herrgian adibidez bi heri bakarrik. Hauzera ino joan dira, dunian eloitzune eta bidarte. Emanuel Alzuri, bidarteko hau zapesa. On espere euh, que l'unis statu de zektim sera reconnu et que les préjudices, tout les préjudices que la commune a pu subir soran reconnu. Bidartek, boste mila euroko damu domaiak galdeginak ditu hau Bimilata amabiko uriaren hasia ama zen hau, akorunian eta bederatzi labeteren buruan bururatu. Behoitama bost parte zibil, egun daka ikerlari eta lekukotasun lehokatu ziren. Eta akusatuen aurkian laupresuna, petroliountziaren haintzindari greziara, bere ordezkoa, mekaniziar burua eta Espainiako marinako garaioan zuzendaria hondamendi ekologiko handi horren egiazko obendunak auziperatuak izan direnez uste duen galde diogu bidarteko hauza pezari. Forcément... Ez dut uste akusatu hauek direla obendun bakarrak. Hoiek dute pagatzen denentzat. Baina espanol justiziak ari harizan duen gauza bakarra da. Segitzen dugu, nahiz eta ez giren xatifos. Bost eta hamabi urtearteko presondegi zigorrak iriskatzen dituzte lau akusatuek eta parte zibilek lau miliar euro baino gehiagoko damudomaiak galdeginak dituzte. Europako handartzek ingurua kaltea kalte ondiak zituztela la dola amarr bat urte Roitara ziberbait La urtez, ilu petroliu isurketan ausi izan zirela Laro goita emeitzean Erika bimilatabartian Balti Karrie eta bimilatai duan behaz prestizuntziarena azken unen ausiaren delibero erramezala aztezken untan Bestalde parrot doktrinak enduber dela erabakizuen Estrasburuko ausitegiak delibero hori nola aplikatu Espainako ausitegi gorenak diakina da zidu ez dola presokusientzat deliberatuko hauzietan parro doktrina ezarri zuten hauzitigi bakotsak dola ikusi beharko preso bakotsaintzat libru utzi behar den ala ez hori finkatu du Espainiako ausitigi gorenak Zemiliako preso negian beren gozikre baren amazazpigaren eguna abiatuko dute egun behatzi euskal preso politikoek gozikre ba pairatzen dituzten bizi baldintza izi garen gaitzesteko amar ziren ore jartio baina nauetarik batek urtzi pol getxotarak protesta mugimendu du hautzi behar izan du, sobera flakatua zelakotz. Eta korrika demoran presuen argazkiak edemantzituzten laugazte julek xuritu dituzte, arrasate eta bergaran gertatu zen hori, eta izan ziren, akusatuak terrorizma gora inpatzeaz, bainan uh, atzo julek jekinara zidute, xuritzen zituztela. Eta CGT sindikateko miarritzeko hiriko langile eta sozial tsailekoek, bake bidea eta euskal erriko bakearen alde eginak diren urratxak, sustengatzen edo dituzte, frances eta espanol estaduek eskuz-eskuez dutela deus egiten prozesuaren haintzina azteko eta gainera, reprisuarekin jardesten dutela, oartelazten duz sindikatak, arrazoin orientzat mirritzeko iriko langilean zezete sindikatak bere sustengo erakusten deie jokinaran alde eta Emili Marteni eta galde giten beren kontrakua ekintzak gelditzea Eta mirritzen beti, mirritzeko erriko etxeak polizia miaketa miraketa bat eginduela atzo, mirritzeko erriko etxean beraz, miraketa bat eginduela poliziak, diri borotra, hauza bezaren kontra inkesta bat edikea do, baionako prokuradoreak, jasko apilian, erriko poliziak ezari inumila seion prosaduras goiti, jauza hazi luzkela, bere kargoaldi denborana. Baionako erriko mosetan komunistak, anri etxeto sozialistaren listan joanendi, dire la jakinaren astendute komunisteek naidute allaqueta politico Batistandin baionan eskoletako erritmoan reformaren kontra eta kasle eta burraso mobilisatuko dira ezkenuntan reforma orillekian eman den dela algu ditik inshallah eskola inizietan burrasoak ez dituste aurrak eskolarater emanen eta kasle sindikatek ere gribarade eta manifestaliak izan dira certara kochuschen dekinen go no komunitetan gure goberri shakoko Garaziko mendizita ikerketa sozioekonomko batan egiten ari da hartzein den artean ikerkettaren helburua goren etorkizuna hobetzeko gakuak altzeman zeen mendia baliatzen duten hartzen txoen numbri urte zute tipitu sari da eta udan kabalekin me dira doazten laborarien kupurua hainbaltian egoiten bada ere hau ere hemekki-mekki gihileatari da. Garaziko mendiizenikatak hartzeen beharga azpigatzen du eta uste du abantaila gizaiten al direla gorekualde hartzain plantatzeko garaziko mendizindikateko lehen dakarien zozogu giretz bat ditugu, ba roen aldetik ba gukuduguni gu mundian zeh itxurain aldetik bakirela girela hono inbat kopuru berazik girela bakarrik, ba elkarte laguntza hori aldetik bat dugu laguntza anitz eta alderdi positibo horik behar direkusi Eta, behar dira, beh, ordean, oi, ekonomia eta ekonomia ere gira, ordean atrakot dituko ere xifrak, eh? ezointan, hori deia badakikin, bakinakin. Kontable giza, erakusten dogu, osoitzak, ara, nola, balio, ukaitena jalduen, diruz, mendirat, ibiltzia parekin, Gero, mendian ibiltzia ere, lanada, trakasada, gura frango, bainan, ekonomikoki ere, hori doa erenaiten, ekonomikoki, xutik egoiten dela, jaldela, xutik egoiten dela, afera ikergetaren emaitzak elduden udaberrian orkestuko dira erri zerri bilkura publikoak antolatuz eta miliun bat eta seio mila urtzo kondatu dira orten urruña eta biarnoaren artian iztarian federazioniak errandaukunaz, tarteko edo entrealeku urteetan xailkatzen alda ortengoa jasko aldi komparatuz miliun bat gutiago, bainan bimila eta amekan baino eumila gehiago. Urtzo gehiagoena kostaldian iragan balima dira, azken urte horietan ez bezala, oso ibar artio ere izan da pasaia asbaliko batez, benen kondalarien memorioan egonen da uriaren ogoita ameka egun bakar batez, milion bat eta eumila urtzo kondatu baitzituzten saret egietan ere emaitzak orotakoak obena urdinarbeko napalen kauzitzen da eta pentsatzen aldan bezala, sibiroko iztariako kontent, Patrick Lusto De honora usted usted bueno Luc. Seremos tres milabere una ta biogevatida por Eta horraut da sarabaian isanik bai, sajuna. Ursoui kushidagu eta ordinebran chancei colp une élite qui est bonne ordonnance très forte avec avec qui tu n'es pas des bonnes techniques que de bois 100 retourne plus bas d'un bon gogue hisse de corps c'est luc corégune roi roi sur sur couche et gune autant et gune autant gars écoche qui était dit on est une hisse le préfobre ça va être mais Napalen mila bostionta largoita amoz, landibarren zazpionta bergoita bosturtzu, oskazen seionta iru, pila ideart, oskazeko osaritegien hausiren ganik aldizetzen, edo ez dugu ber musika entzun. No tengo esa suña triste a ginu ko xaxen tipia bisi ki tipia bai tama barba docestulo halato sha shun triste egin. Hexi o xangia bisi ki hegua gankia o hamaspi egune su xangia hegua. Sei ehune tahil uxo oxtan mena sha bon, suña tipia bon senal senal docestulo bai ki stulo halako uh, oxtet Eta saikapenaren burunatzeko, berri lehin berri onta largoita hamar, lekun berri in berri onta bi, alduden berri onta irurgoita lau eta azkenik saran, irurgoita, amazazpi.